Віка вже мирно спала. Поглянула на годинник. Було пів на третю ночі. Подумала, хоч би з ігром було все нормально. І він зустрічає Новий рік у своїй компанії, як сказав. І Маринки, наскільки мені відомо, там не передбачалося. Її забрали святкувати Новий рік до райцентру. Не буду описувати, як я заснула у нашій фельдшерсько-акушерській, чи то тепер лікарській амбулаторії. І прихід Петра разом з Андрієм Филимоновичем перед світанком. І мій ляпас чоловікові віки – «Коли вони мене розбудили?» «Ого!» – сказав Андрій Филимонович. Мені більше щастя цього, цього світанку те, що Ігор вже був вдома. Мирно спав, як і принцеса Іринка, хоч мені здалося, що на синові щуці застигла сльоза. Маленька сльозинка, що виповзла з-під повіки. Я впала на ліжко під докерливе бурматіння Петра і майже відразу знову попливла. Так починався мій Новий рік. Розділ п'ятий. Розімклення. 8 січня. Це трапилось вчора увечері, 7 січня, на Різдво. Ми повертались із гостей. Точніше, поверталася я одна. Побували в Андрія, Петрового брата і Петрових батьків. До них я заходити не хотіла, а Наталка відмовила йти категорично. Може, і правильно вчинила, бо за столом довелося вислухати монолог Петрової матері у присутності трьох синів, дочки, невістокі, зятя про те, які гарні в неї внуки». Причому були названі діти всіх її чотирьох синів і двох дочок, навіть Ігор та Іринка, всі за винятком Наталки. Перелічені достоїнства внуків Іринка така чимне дитя і віршики гарно читає. Ігорьоп, кажуть, вельми на техніці розбирається, на тих комп'ютерах, хоч і бідний хлопчик, але дасть Бог, теж буде мати роботу. А ні, так у селі і на пенсію можна прожити. Від такої похвали мене занудило. Я сказала, що Ігор обов'язково поступатиме в університет і, гадаю, неодмінно поступить. І ще сказала, «Мамо, ви забули про Наталку?» Свекруха блимнула з-під лоба, але визнала, що таки забула. І стала розповідати, якою гарною і доброю була Наталка дитям, як її потакали батьки. Виходило, що батьки, особливо я, мати, її зіпсували. Я цього витерпіти не змогла. Кам'янець закинутий в мій город мусила підняти і відкинути назад, особливо, коли йшлося про честь доньки Тож тоді виховував Ігоря, Іринку. мамо, спитала я, і чомусь підвелася. Свекруха підтисла губи, щось пробормотіла сердито. Я хотіла перепитати, але на щастя чи на нещастя мене виручив мобільник. Дзвонила Наталка, питала, як почуваються, а ще казала, що приходила моя велика дитина, септо Віка Семенівна, і просила зайти до неї. Я збрехала, що Наталці потрібна моя допомога, та вийшла за столу. То я залишуся, чи йти за тобою, спитав Петро. Лишайся, чого тобі йти? У нас свої жіночі справи. За воротами я вдихнула на повні груди морозине повітря. Під ногами перебував сніг. Дихалось легко, свіже, і мені раптом стало якось наче тепліше на душі. Не, мов не було цих вечірніх прикрощів. Я підвела голову. Наді мною в чистому сільському небі браніли мір'яди зірок. Я прийшла з поглядом, пролетіла, посміхнулася шумацьким шляхом. Тоді перевела очі на віз, топла велику ведмитицю, а тоді помандрувала до малої ведмедиці та моєї улюбленої полярної зірочки, довкола якої, кажуть, обертається весь наш Всесвіт. Так це чи ні, але я люблю її відшуковувати і дивитись на цю маленьку мерехливу цятку. І здається найвищу над тобою. Хоча інколи мені здається, що в цій зірці є щось беззахисне, як у мені самій. Навіть зворушливо беззахисне. Може, як що істинне твердження, що зірки, то янголи наших душ – Моя душа належить саме полярній зірці, хоч я вважала досі моїм янголом іншу зірку. Самовпевнена ти, пані, Світлано Ігорівно, сказала я собі. Пройшло ще кілька кроків, тут і відбулося розімкнення. чи як назвати це явище? Наче хтось легенько вдарив мене по тім'ю, а тоді по потилиці. Я спинилась. Оглянулась. На порожній темній вулиці нікого, тільки десь далеко гавкають пси. Тут я побачила, як виходжу з автобуса і перетворююсь поступово з болем на якусь дивну істоту, котра летить у вечірньому просторі над землею. Істоту, вона була геть не схожа на мене, і в той же час це було, наче б я. Боже, як боляче, подумала я, з мене ж наче злазить шкіра. Що ж це таке? Боже! Я наче в чомусь розчинилася. Розчинилася. І тут я задала все. Моє перетворення чи відтворення в ієрехар промайнуло, як я проходила вже як і Ярихар адаптацію на нашому трамедіонівському кораблі Космалюті спеціальній лабораторії. Потім після анабіозного польоту я опинилась на Трамадіоні. Я пригадала моє повернення на рідну планету, спілкування з Оберіхом і Фоном, членами Вищої глобальної ради, моє відкриття щодо перетворення неживої речовини в живу, мої сумніви, моєдине наше боротьбовання там на Трамадіоні.